Hola, què tal? Com esteu? Bé, bueno, jo encara estic sol, eh? Perquè la Mariona encara no ha arribat, però penso que acaba de trucar el timbre. Um, I ara vull gravar com entra per la porta. A veure si, si puja o és que s'estarà tres hores parlant amb la mar. Que com que està baix, doncs és la que haurà la porta, evidentment. Mira, ja la sento. No sé si la sentiu, però... A veure, a veure què diu, a veure què diu. Fa una estona em diu, vinc un pèl més tard, eh, quedem a les set, val? vinc un pèl més tard, bueno, per, perquè us una idea, són les dos quarts de vuit. Endavant! Benvingut ja. <laughs> Hola, Mariona! Passi, passi! T'estàs aixecant els feus? Fantàstic. Com estàs? Com estàs? Home, clar, eh? jo estic aquí esperant, gravant la teva entrada magistral mitja hora després de... És es que no em dóna la vida. Eh? <ríe> tard, si no passa res. Jo ara t'ho anava a dir, vols que quedem més tard o et dono una vuitena oportunitat? Tard, <ríe> Fantàstic. Ui. Estàs alta? Ah, perquè vaig seure jo... Baixa, Va. baixa. Ah, així, així. I mira, agafa aquell cable... I hi ha un, un foradet, s'ha de ficar I en principi ja t'has d'escoltar, meravellós. Ja m'ho he sentit Sí, home, està com l'altre dia, no pateixis. Segur? A veure, et sents bé? Sí, sí. Fantàstic. Veure, vale, vale. Em sents bé a mi? Sí, sí, sí. sí. Que bé. Doncs, uh, què tal, Mariona, com estàs? Has començat tu sol, eh? començar jo sol i he esperat que entressis per la porta. Ah, perquè m'has sentit. He sentit el timbre ah. eh? I, i he pensat, bueno, ja no sé què fer, mitja hora aquí esperant. Ja, yeah, és que sóc un desastre. No passa res, quedem mitja hora més tard? Et sembla bé? Sí, sí. O si vols una mica més tard, a mi tu manes. en funció de l'assaig de després, saps què et vull dir? Ah, perquè després tenim l'assaig amb la mare, és Clar. veritat. Vale. Ei, com... Aïe, a quina hora? Sí, entre un quart i dos quarts. Entra, entra un cop. Vale, a mi em sembla bé dos quarts. Eh? Sí, sí, que tu tinguis Vindic temps. que potser arribaré no? una mica abans. És que si no acabat tota plena de vi, que... i llavors si de venir aquí, no, saps? Saps que tinc l'impressió que si et dic dos quarts, vindràs a tres. Per això, digue'm un quart. Llavors, quedem a les set. D'acord? Vale. Vale? <laughs> quedem a les set... Com fins ara, Mariona, no et preocupis, d'acord? Eh, vols bueno, donar tu l'entrada o què? Va, dóna-la tu. Va. Benvinguts a Música Vins i altres coses. Fantàstic. Has vist, eh? Cada cop ho faig millor, eh? Molt bé, Mariona, així sí, m'agrada. Doncs pues vinga, una mica de musiquilla. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Um, com estàs? Molt bé. Fantàstic. I tu? Jo bé. Com ha anat la setmana? Molt bé. Tranquileta. Sí, sí. sí que bé. Jo m'he sí, apuntat moltes coses, perquè sempre em demanes el uh, que he fet i no me'n no recordo. Perquè ets. he fet tantes coses que et dic-ho com lo primer que em passa pel cap, que tampoc és el més rellevant. que en el fons, fet a, no ho sé, què em passa pel cap. No? No sé. Després penso, ostres, clar, allò, no... I res, puntat m'ho he apuntat. Vols que comenci jo per dir-te què he sí. fet aquesta setmana? Sí. Que, de fet, et volia comentar una de les coses que vaig fer la setmana passada. Val? Que no et vaig comentar, Home. i és que estem iniciant un nou projecte que tu ja saps quin és, uh, que és Silent Adventures. Ah, oh, tu... per favor, m encanta. I tu ja l'has fet, perquè està quan vam està a València amb, amb Bruna... Si vols baixar el micro. Sí, és... no sé com es fa. Doncs pues mira, és una rosca així... Això? Sí, o sigui... Al ah, ja, ah, revés, que, que les tines, eh? Ah, sí, eh? Clar, que cada, cada rosca és un bon, eh? Tot eh, porta rosques. Ara ah, ja està, ja està. Això és, és com les ampolles, potser, no sé. Les són com les ampolles? Ai, no ho sé. O les rosques són iguals, eh? I ara t'has aquí... saturat. Vale, vale. saturat. Cap sí. problema. Ara ja saps com va. Ah, va. Total, total continua, continua. que el Silent Adventures, que tu ja ho vas fer a Canet d'en Berenguer, València, quan Canet vam anar amb Bruna, que vam fer un team building tots, mm -hmm. vam fer un cap de setmana estupendo, molt perquè guai. ens agrada molt quan anem por ahí, doncs, si anem lluny, doncs fer fe nit i gossar-lo, tot, tot de la penya, eh? <laughs> I us vam portar al Silent Adventures, que és ni més ni menys... És una activitat que no existeix aquí, val? Sí que hi ha una alguna cosa a Madrid i sí que existeix la Silent Disco com a tal, però nosaltres ho portem a un extrem mòbil. És a dir, la Silent Disco mòbil. I això ho, vam, uh, ho hem importat d'Anglaterra, perquè quan vam estar vivint allà a Escòcia doncs vam veure, ens va fascinar, i vam contactar amb aquella gent i vam dir «Ei, això ho hem de portar aquí». I ara ho portem. I clar, fa un any que ho volem fer, però amb el Covid yeah. ens ha deixat. Però ara sí, ara ja està, i ja es pot... Eh. És guaiíssim. I, bueno, us sí. explico als oients que no sabigueu. Silent Adventures Barcelona, vale, el nom és una mica complex, però és la franquícia, no podem canviar, <laughs> que és com aventura silenciosa no? i que consisteix en un guia que porta uns cascos, uns, uns auriculars i un micròfon. i llavors tota la gent que hi participa porta uns auriculars també inal·àmbcs que van amb radiofreqüència. I, i el host, el guia ens doncs porta com el sistema de radiofreqüència amb una motxilla i perllà dispara doncs, tota la música que vol disparar i a més a més es comunica a través del, del seu micro amb tota la gent. Mm -hmm. i bueno, és una locura perquè la gent mala molt, mala molt. taïlles i estàs perllà pel que carrer mundo. Estàs fent un passeig ballant i cantant a mort i la penya flipa pel cap. Claro que llavors quan etreus treus els I, quan... i veus tota la penya que vam amb tu dandolo todo, però que no, no sents la música fora... Total, total. És, és bastant bèstia. És espectacular. És bastant bèstia i, i, i he de dir que, que bueno, ara estem en procés d'inici i que bueno, tots aquells que voleu saber què és doncs Silent Adventures a Barcelona, és a l'Instagram. Us trobareu molt Silent Adventures perquè estan a tot arreu, estem a tots els països, i aquí a Espanya doncs, hi ha una a Màlaga, una a Tenerife i nosaltres que tenim Hòstia. com, que estem a Catalunya. I, i res, que és super, super, super divertit. I a més, per empreses, per aniversaris, per despedides clar, de sota... O sigui, funciona superbé. És com una activitat molt, molt dinàmica que... I es pot fer tot arreu. I es pot fer tot arreu. O no necessites no no ben... res. O sigui, la... jo flipava perquè vam a fer-ho a Barcelona... I clar, nosaltres acostumats a fer un, un muntatge d'un espectacle teatral on hem d'omplir una furgoneta... Clar quan vam acabar de muntar, que vam agafar els 20 casques caixa, que no? necessitava. Sí. O sigui, una caixa, literalment, i una motxilla, i pensava, no pot ser. No pot ens deixem alguna cosa, ens deixem alguna o sigui, cosa. Meravellós, per sigui, no pel no que sé. ho fa només, sinó, a més a més, és, és super pràctic I res, us convido a descobrir-ho i que li doneu un cop d'ull als tours que ja estan si a silentadventures.es barra Barcelona, bueno, és una mica complicat, però us ho deixaré escrit per algun lloc d'aquest capítol. Um, no sé si us poden fer, sí, segurament hi ha notes de programa allà a Spotify, i ha, hi ha a l'iTunes no? sí, i tot això bueno, no tinc ni idea I, coses, i si no eh? les nostres webs uh, també ho, ho, ho trobareu o a l'Instagram, l'Instagram també i, i res, doneu-li un cop d'util que és super interessant. I això ho vaig fer la setmana passada, d'acord? ¿vale? Però guai. aquesta setmana et porto a... molt he puntat perquè hi ha moltes coses. Per exemple, el doblet de Bruna. Vam estar a Sant Salvador de Guardiola de i Bruna, a nana. Moja. I a Sant Salvador de Guardiola una de les coses a tenir en compte és l'invent que vau fer amb la Mar. Home, ma home. home. Si la co... És bueno, espectacular. Heu de veure... O sigui, aneu o sigui... ara mateix a... Bueno, espereu acabar el capítol, si voleu, sí. però aneu a a l'Instagram de WeColorMusic, que vaig penjar un vídeo on surt la Mariona explicant l'invent que van fer per passar d'un cantó a l'altre de l'escenari per passar-se material, és a dir, la o l'atretzo, no? l'autilleria, mm. sí. un diari, que a més us veu passar el taulill de dames. Taulill no? de dames? Sí, sí, sí. Per exemple, doncs, bueno, és, és una passada, van fer com una politja amb una corda rupestre i tot, eh? sí, molt sí, molt casual. Una cordina, pinces. I, i, I va funcionar perquè, clar, no hi havia pas, els actors no podien passar clar, per darrere. Clar, no passar per darrere, llavors, si el, el diari queda al cantó dret, però llavors de la segona escena es va dir, la cantosquerra... Mm, Totalment. Clar, no, com, com, clar, no, no hi havia ni pas subterrani, ni, ni pas... Clar, clar, o sigui, els re. dos cantons de, de dins uh, cametes, que en diguem, no es podien comunicar, llavors. Potser ens vem inventar un... Doncs pues molt bé, pues jo trobo que <risos> meravellós, escolta. I... Super innovador. <risos> sí, i en fons això demostra l'adaptabilitat que, que tenim, no?, perquè... Mm. Um, bueno, no, nosaltres, pues, això, que no se'ns cauen els anells no? No. Pues anem a tot pues, arreu i, no necessitem... i que els nens i nenes han d'entrar i sortir pel mateix cantó pues pues ens, ho fem... ah. ens ho fem venir bé i, i ja està. estan acostumadíssims I, tant. Dir... i aquí és més petit i heu de fer això i les línies I... Que quedin... bueno, i... meravellós, I vull dir que mireu el vídeo <laughs> perquè és estupendo um, i l'endemà vam anar a Moja que, deixa de, que dius, vale, és un escenari estupendo, perquè era... Superxulo. Um, super, o sigui, Boníssim. crec que és dels escenaris de, amb les mides perfectes per fer Bruna, perquè no és ni super supergran, yeah. però és lo suficientment gran perquè els nens que es, ve, es quedi ple l'escenari. Sí. Molt bé, em va agradar molt. Hi ha cametes, hi ha espai i tal. L'horicament, que, hi <laughs> que no hi ha res. Re. Però, re, re. però res, res. O sí, sigui, no... hi ha un escenari i unes cametes, però... Exacte. Ni barra, no hi ha focus, ni no hi ha barres res. No hi ha dimers, no hi ha, Andolls, no hi ha Exacte, que vam anar nosaltres a les 9 del matí Allà amb tota l'artilleria a, a muntar un teatre Pràcticament I bueno, a, ser, a vegades passa això Ja està, jo t'he de dir Mariona Sort, perquè... Marto, eh? També diré. sort de, Marto. Sort de Marto, que avui ens ha agafat vacances Avui ah, vaig caínt 15 dies de vacances. Oma. Sí, sí, algun ja dia. Agafa tas les fàbriques no tenim. Ara oh, ara, ara, ara fe <ríe> vacances allò. Bueno, agafa, clar, clar. tens 15 dies, eh, agafes els següents. Bueno, és allò que hi ho pactes. Bueno, Evidentment clar. que un treballador se'l pot agafar no sé, no sé com va, eh? però suposo que els pot agafar com vol o ho pacta amb l'empresa pues No tinc idea, jo crec que va una mica pactat En aquest cas no, ho hem pactat si no. perquè li han dit, clar, és que ara, no ara hem clar. un descans, <laughs> dit, aprofita ara i li, em va dir que li anava molt bé, per tant ha ah, acordat. <laughs> I ara estarà 15 dies que no el puc molestar, la mare em diu que no li puc enviar camí xarxa És que clar, és que ja t'imagino <laughs> <sus> <feixar>. Marta, sí, <sus> m'ha <Marta'm> de baixar <sus> I bueno, doncs tot, pues, ara si s'ha de fer alguna cosa tècnic no hi ha molta feina, perquè vull dir les preparacions dels bolos que venen al març, doncs, o ja ho ha deixat fet, o ja ho farà després, vull dir que no... Ha estat tot, tot, tot, tot bé. bé. Ja, tot, ja, està. ja està bé, s'ho també. Home, sí. 15 dies de vacances, pobra. És un crac. Que ens fa molta feina, I, i sort d'en Marto oh, per muntar moja, eh? Hòstia, sí, perquè eh? Perquè va ser Ai. tu, eh? Home, Ai, en, el moment, en el moment que va dir aquell que el llum de la residència, quan el baixava, feia Pampallú, o oh, que havíem que... de posar un altre... Cosa, però perquè fes però, més pes. que brutal això que va fer. No, no, vaig trobar. Increïble. O sigui, lo que, us ho explico, oient. Sí, explica tu. Jo no hi en massa, no, eh? No, jo això menys. Ja li demaneram marteu. <risos> però resulta que la potència mínima de llum de la residència de l'àvia, eh, per molt mínima que fos, segons el dimmer, que el dimmer és com l'aparell que regula aquesta intensitat, d'acord? Doncs el mínim d'aquell dimmer feia pampalluga la llumeta, no era un zero, era un un per dir algo, eh? Entre, sí. o sigui era si és de 0 a 10, pues, imaginem, 1-1, pues, i es veia una pampalluga, i clar, allò a les fosques o amb una llum concreta pues, molestava, perquè, no, a més a més, no és que estigués 1 encesa a fluix, o sinó sigui, no, que no. feia pampallugues. En clar, clar, era com si es veies l'escena de la cuina Exacte. amb tots els focus de la cuina i la residència fent pampalluguetes allà. allà I... O sigui, la mínima potència no era 0, era Exacte. 1. Vale. Què va fer Marto? I això doncs? perquè passava. Perquè passava per... pel dimmer, no? perquè amb la bombeta consumia tan poca electricitat que no deixava ah, que s'aparés tota. Ah, la bombeta. Tota. Bueno, bombeta o la càrrega de la bombeta però o si la no càrrega passat, del no canal. O... Sí, es veu com el Dani sí que havia passat però ah, sí, com eh? que ell... No ens ho explicava. No ens ho explicava. En Marto sí explicava. Ah, fantàstic. El Dani és una altra tècnic que havíem tingut, també molt maco, que també arreglava tots els teatres Ui, de Catalunya. Sí, sí, sí, sí. per sí, sí, va, sí, sí. Vas sí. Pel, món i, pel món i et trobes... Déu-n'hi-do, el que et trobes. Et trobes déu, et trobes. Déu, <laughs> déu havíem vist muntatges que és com... Doncs <laughs> pues, total, això, que el, el mínim era un, llavors que va fer Marto? Doncs pues, va aplicar la seva lògica i la seva um, uh, formació estupenda, mm -hmm. que estic supercontent d'aquest treballador que tenim, <laughs> i, i va, va ficar com un altre bombeta, no?, un altre sí, foc, va com dos pel canal, càrrega, no? I, va, sí. I com que hi havia més potència de, de demanda, i havia més demanda de potència, aquell aquell U ja era zero. Sí. No? Sí. Eh, a veure si intentaré, bueno. Sí. Vull dir, cada co, al dímer, eh, o sigui, com hi havia més potència, pues que se havia repartit, aqu no? Aquel regulado al seu zero ja finalment quedava doncs, zero. I de veies... La llum, no veies llum, bàsicament. Exacte, llavors veies el llum... la resa i s'ensenia un altre llum... Un altre llum a dins de cametes. A dins cametes, que, que ningú veia del públic, però els que estàvem a dins, sí. No? I amb la cuina també ho va fer. Exacte, és veritat, que hi havia un foc o sigui, per, allà, passadís, havia un no? per allà a passadís. Boníssim, boníssim. No, no, molt bé, molt bé. Solu sí, sí. Escolta, problema és pues Clar... I això, bueno, I, i, i ho vam resolutius. aprendre. Resolutius. S'ha de ser resolutius. Jo veig que vam aprendre coses. Sí, perquè el cable terra, si no sé què més deia el cable bueno, terra... És que bueno, amb els és que, llums... Clar, és, és, és, un, un és un follon. follon, follon. Encenso el llum i comença a sonar pajaritos, <laughs> saps? Com, però què passa, doncs, sobre això? Bueno, en fi, sí, Però pues, bueno, seguim, sí, que si no m'enrotllo molt va. aquí. Vam parlar del time blocking. i' Hòstia, time blocking. M'agradaria ara ensenyar-te el meu. Va. Vale, perquè vam estar dinant a, a moja i, i jo li vaig dir Mariona, t'has d'organitzar la vida, perquè, perquè si no veus... m'arribaràs mitja horeta. Veus com avui. I evidentment. Què ha passat? Puc <ríe> oh, arribar mitja horeta. I, I així en general. Vale? I jo, mira, perquè veig, és el meu, oh! el meu horari. Tot de colors, que maco. Ah, clar. Bueno, ara l'estic ensenyant un Excel. Vale? Sí, un, Excel <ríe> un Excel amb les caselles de colors. Amb de colors. I veus que he ficat febrer, mm -hmm. perquè cada mes el canvio. Fas, vale. Cada mes, virus ho si varia alguna cosa, si clar, Normalment és el mateix. Adaptes. Però què passa? Que a baix tinc un que és fix que és el time blocking, que és la clau. O sigui, bueno, la clau, a veure, és la, el sistema que jo utilitzo per organitzar-me. Vale. Jo t'explico el que faig, sí, vale? perquè sí. com que he com començat dient que no sé mai què faig, doncs així t'explico explico ja tot. Vale. Vale? tot la, tota la sama. Jo em llevo a les cinc i mitja, vale? ja, és que és molt forta jo. I teva. començo a les 6 Bueno, hi ha molta gent que comença a les sis a sí, treballar. Sí, sí, sí, però... Tu si sortís al sol també comences a les sis. Bueno, no, l'estiu, vale. de fet, Veus? començo molt d'hora. Veus? Vull que... Hi ha gent que treballa i més d'hora... Jo Però l'hivern és així. com que... Fa mandreta. Aquí està el problema, Saps? la mandra. La mandra. Però clar, jo costa? tampoc, molt d'hora tampoc m'ho fes massa cosa. Bueno, clar, depèn. Saps? Si, si haguessis de fer, no sé, eh, a nivell d'altres coses, potser seria el moment. Com jo, que sí. depèn de l'hora, doncs, faig altres coses. Clar, clar, exacte. No? És com això, organització. Okay. Perquè si no et sí, passes sí, sí. el dia mirant l'Instagram, tio. Ai, total. No? Sí. Jo passo ja l'Instagram. Tot bueno bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, bueno... Només ho faig servir per, per, per feina, en el fons, sí, com sí, sí, sí. xarxes i tot. Vale, va, comencem. Va. Um, això, començo a les 6 i de 6 a 8 són dues hores que faig màrqueting. Val. Que, que, que pels oients, que el time blocking està... Jo ho, ho, ho, ho separo entre coses importants i coses urgents, val? Um, i ara us explicaré per què <coughs> faig màrqueting i ho pinto de color verd, que és el màrqueting? Què inclou el màrqueting? Pues el màrqueting és doncs, les xarxes, crear el contingut uh, fer flyers per les obres de teatre um, retocar la web, uh, escriure un blog, uh, fer els vídeos o editar els vídeos que, que, um, que és un contingut de... perquè ens nosaltres fem pues, obres teatrals pues, jo gravo, faig venir una càmera, gravo l'obra o grabo fragments i després pues, els edito aquí, pues, quan ho edito? De 6 a 8 del matí bueno, sempre, sempre de dilluns a divendres. Ara veurem que hi han excepcions, ah, vale? però el meu time blocking és de dilluns a divendres, de 6 a 8, és tot això. Vale. Contingut um, online, de xarxes. Vale? A les 8 esmorzo. Molt bé. A les 8 ve la mare aquí, mm. que s'ha llevat. I esmorzem. Esmorzem. <laughs> I acostumo preparar-li jo l'esmorzar perquè li costa llevar-se. Vale? Ja ho deixo aquí, li costa molt. Ai, fora, està molt ja cansada. Sé d ja sé d'on És eh? Com que són cosines... Doncs esmorzem de 8 a nou. no sempre és de 8 a 9 és de 8 a 8 i mig, 8 a 45 llavors tens aquest punt de descans que vale. pots, pots rentar plats pots que, sigui, que també va bé i, i, ah. i t'obligues a no fer res o a esmorzar i dir, bueno, que fantàstic i llavors de nou a 1 tinc aquí a uh, les coses urgents que jo et poso aquí, clients què, què és això per mi, aquest color, aquest vermell pues, uh, respondre a respondre mails Ah, per exemple, aquella setmana si hi ha un bolo i s'ha de fer uns tràmits legals de no sé què doncs fer això, les coses urgents Lo que urgeix que són de totes les tasques que has de fer o sigui, si estàs enmig sí. d'un projecte doncs fas aquest projecte Sí? O sigui, sí. si, si jo estic enmig de no sé, ara m'ho un, un projecte que pugui sortir doncs, um, ara, per cert, que ens, han donat un, ens ha sortit un projecte bastant gros que anem al Port Aventura per una empresa privada no, no, superguai, ja t'ho explicaré de què va el detall, però per exemple, aquest projecte no? uh -huh. hem de fer com la escenificació de l'esdeveniment d'aquesta empresa que fer. Vale, doncs, um, avancem en aquest, en aquest, en aquest horari moment. sí Um, a més a més, a part d'aquest time blocking uh, jo, a Clou i Color Music som dos vull dir, o són tres i en Marto també i llavors pues, ens diversifiquem la feina Clar. En el meu cas, per exemple, la Marc porta tot el tema de producció ella faria tot això, faria els fulls de ruta faria el tema de material que es necessita faria... tota aquesta tasca de producció ho fa la mar. i jo què faig? Buscar bolos i em dedico a buscar clients, a buscar a enviar mails, a, a fer estratègia tot això, i ho faig en aquesta hora Només, en Només a aquestes hores. O si sigui, el mail 9... no l'obres fins a les 9. Ah, exacte. El mail no l'obro fins les 9, de 9 a 1. Llavors, a la 1 que faig? Esport. Però això ho bon faig bé. a l'hivern. Clar, perquè si Però... fas esport a l'estiu, a, a, a la 1... Una... A l'estiu, canvio. Faig a el... bon matí, a les 8. Ah, molt bé. I canvio la franja i llavors començo una mica més tard perquè és morso després. Bé, bueno, per això et dic cada mes. Perquè... Clar. Ho de ser flexibles. Clar, clar. <laughs> um, faig esport una a dues i després dino. Normalment ja et dic ara canviaré. Ja, ja, bueno. és, és, és un com un barem. Vale? Sí, sí. Llavors en tinc de 3 a 4, formació. Que, què vol dir formació pots pues llegir, fer un curs online, d'alú que m'interessi mm. veure vídeos a YouTube, reinventar-se. Puguis... exacte com, com, com innovar una mica o sigui, mm. formar-se. molt important. el que sigui eh, en el fons de vins també val. Vale? Tothom, val. Si, val. si tu et interessa una bueno, cosa clar, al final forma. és formació sí, sí. normalment pues, que vagis relacionat amb la clar, feina clar. Però... i llavors de 4 a 8 producció i composició i què, i, i què inclou producció i composició? Pues mira uh, songwriting, que és això, composar uh, estudiar per als concerts que et pugui tenir tocar per passar-m'ho bé uh, llegir música i gravar llegir música? llegir que és com estudiar pues, jo ja em fico una partitura i vaig llegint les cançons que a mi m'agraden o puc transcriure. O si sigui, li poses una partitura sí, i mira, la toques. Sí, mira, veus aquesta? Sí. Doncs puc obrir per una pàgina qualsevol i començar a llegir. Ah, vale. Llavors, es llegir música. Bueno, jo he ficat reading music. <laughs> reading music. Però, però pots dir-li com vulguis. No, però m'agrada el concepte vista, vista, per exemple. és una És una terminologia que s'utilitza molt. És una manera vale, vale. d'estudiar també. hi ha moltes altres pots transcriure cançons. I això és per pels dits? Per, per jo, per mi. Per tu és, mentalment. Fixa't. Que són les coses importants que no, no ho he dit, però de 4 a 8 són les coses importants, per tant, de 4 a 8 no faré També res. També són coses importants? No, no, no conforrem. Ah, sí, has fet coses importants, coses urgents i coses importants no? Correcte vale. Exacte, he dividit les coses importants vale. a primera hora del matí, que és una tasca que pues, no ho ficaré tocar el piano o no em ficaré a fer de, de, pues, perquè tinc, no sé, m'ho organitzat així bueno, podria sí. fer d'una altra manera eh? però em funciona així Um, i de 4 a 8, un altre cop, coses importants. Però clar, quines no. coses importants? Pues les que són el core business, que és el meu, pues, composar, pues, tocar clar. el piano, pues, tot això. I no penso mirar ni un mail, no penso contestar ni un mail. I aquí està la cosa, perquè si de nou a una he enviat, jo què sé, m'ho invento, 50 mails, és molt possible que a les 4 tingui alguna resposta. Sí. Si em a mirar mail a les 4, no acabarem mai. Clar, clar, I ja deixaré no faràs, la composició... Ah, acabarà sent urgent. Acabarà sent la composició que arribarà un dia que hauré de fer una cançó i, haurà, i, i acabarà sent urgent. Caeràs Acabaré de, de posar la composició per Clar. davant de contestar mails i la roda no funcionarà perquè s'encallarà. Capitx? Capitx. Pues això és el que vam estar discutint amb la Mariona. Sí. <laughs> perquè ella no, no, no té implantada aquesta organització. Però no, que, zero. És igual, jo faig servir aquesta perquè hi ha molts tipus d'organització. Hi ha el Todo List... Que és, mm. que és unes tasques i quan les fas doncs les tu du jo tinc les... moltes llistes per casa moltes ara però les has de fer perquè si no bueno, les vaig fent ah, vale pues ja està. però bueno saps? doncs aquest és una mica molt la, bé la, el meu dia a dia que és el que et volia explicar aquí Mateu, ets molt productiu i va tu... ah, allò del Marto ja ho he dit <ríe> m'ho he puntat, eh Marto vacances ah, sí <ríe> que avui és que és justament avui, eh I el dia. Dia. Va, tio, ja el no trobes a faltar primer dia que ja no el puc trucar <ríe> per donar-li feina <ríe> I avui he fet... No, avui, avui s'ha penjat... No, ahir es va penjar, o sigui, aquesta setmana... Últim vídeo de la Foto Diu, t'en recordes? Que vam començar amb tu, quasi bé? Sí, eh que si sí, érets tu, oi. Sí. Doncs la Foto Diu és una secció de de We Color Music que la faig jo, que és un el canal de YouTube on analitzem cada una de les escenes de Bruna Musical i posem fotografies i explico una mica d'esto. I la primera foto era la ja. Mariona Ui. enganxant una marca al terra. Una marca al terra, sí. Jo m'agradà que ja fou amb doncs els acabat, focus 32 capítols. Trastínio. 32 setmanes. O sí. Sigui, Sí, Fa temps, ja, ara ja. que et fas molts vídeos, i els vídeos que no els fas? De nou... Mira, és una altra de les coses, clar. clar. Um, els vídeos... Um, clar, vaig intentar fer-ho de 6 a 8 del matí. I la teva cara són... O sigui, vídeos, impossibles. Que em dius un podcast, val. Però clar, vídeos, però o sigui, vídeos, vaig fer dos però... vídeos a les 7 del matí i tenia una cara vaig dir mai més. I sort que era el mòbil vell i gravava fatal. Dissimulava una mica. Que, com ho faig? Doncs, pot ser que ho faci. Depèn de... de és a dir... Com t'he dit, és flexible aquest mm. horari. No? Pues llavors, a vegades, molt sovint ho faig els dimarts que tinc més flexibilitat, doncs, eh, abans d'anar a fer esport, potser, vale. puc fer el vídeo, bueno, et... o a la tarda... O sigui, Bé, bueno, és una cosa que col·loco perquè tinc molt clar la quan... O sigui, tardo, com a molt tardo a gravar mitja hora, tres quarts. Clar, perquè vas directe al gra. O sí sigui, ja ho he pensat, i quan ho, ho, on ho penso? Va, digue'm-ho tu. Al matí? Molt bé, I Mariona. El guió, faig el guió, faig tot el que... <ríe> vale. vale, he de parlar d'això, d'això, d'això, d'això. Vale. Pues, quan tingui un moment i la cara lúcida... Pues, <ríe> Ara bueno. és el moment. Ja, ja, ja està. És bàsicament això. Vale? Molt bé. I molt ja interessant, està. això. Eh? I mira, mira, fixa't aquí el febrer que he posat de 7 a 8 podcast, Mariona. Epa! Home, Ai, si això no es mou, aquí, per favor. això no M'encanta. I aquesta hora la tinc per tu. M'encanta. Oh, oh! <ríe> per nosaltres. <ríe> va, va, i tu què has fet aquesta setmana? Que ja m'enrollo jo molt. Jo pudat <ríe> cas que és l'època. És clar. que clar, ves què vols. Sí, sí. He podat. I he fet copatges. Què és fer copatges? A veure, ens bueno, he tastat per fer copatges. Què vol dir? És que no, sí. no sé res. Vaig, vaig, vaig. <ríe> Sóc com un nen petit. <ríe> sí, a casa meva, al celler de casa, ¿vale? vinifiquem totes les varietats per separat. ¿vale? És a dir, doncs aquesta vinya, mmm, quan està òptima per collir, la collim, la posem a una tina de ser inoxidable, un dipòsit, i allà fermenta, i acaba de fermentar, xim-pum. I això amb totes les vinyes. D'acord. Vale. Vale. Què passa? Que jo no faig... O sigui, anava a dir, jo no faig un vi de cada vinya. Sí que faig un vi de cada vinya, però hi ha vinyes que les ajunto per fer el vivàs escomós. D'acord, vale? okay. llavors, aquí és on s'ha de fer el copatge. Què és el copatge? Agafar, doncs, els diferents, les diferents varietats... Ahà. I tastar-les conjuntament, perquè al final, si o sigui, arribar al producte final. M'explico? Sí. Sí? Sí. <ríe> sí, sí. He vingut molt atabalada, eh? I m'està costant mm, la meva comunicació cap boca. Um, I llavors, doncs això, jo tenia... Tinc tres tines, una Bara. que és es macabeu jove, l'altra es xerelo jove, i l'altra es macabeu... És són varietats de raïm. Varietats. Diferents són tipus, mal. com podem tenir la poma verda o la poma vermella. I aquest tipus de varietat, les tens totes? Tu, exclusivament, no. no és una no, cosa no. que va per terreno, per la zona geogràfica... Per clar. la zona, va. sobretot, per, i per, pel clima. Pel clima, d'acord. Vale, jo aquí clar. no puc plantar una varietat que es planta a Alemanya perquè no tinc el mateix clima. Clar, vale I podríem dir que, clar, no, en absolut. O sigui, Califòrnia, per exemple, que diuen que fan vi, també. Sí, però... <ríe> és un clima semblant, però no, no té res a veure, clar. I la cultura també és totalment diferent. Clar, clar, clar. I també, clar, clar. O sigui, cada zona del món és exclusiva Per fons. això hi ha les denominacions d'origen. Clar. Clar, de, clar. Que parlàvem l'altre dia. Totalment. <coughs> Molt bé. Copatges. I llavors això... Pues... Aquest nom de copatge a mi... Em, em, ah, no sé per què, però em, em sona a pòquer. A pòquer? No sé per què. <risa> què? Coupage, Cupa, no és alguna cosa? En francès, així. Copatges, el... jo dic copatges. Cupatge. Vale, vale. Però ve de copa? Pues no en tinc ni idea. Ni idea. idea. Copatge és la terminologia que s'ha... Que tí, es fa servir, és així, sí. sí. Un ensembleatge, també. Un per ensembleatge. Val, val, val, val, val. Llavors, pues, això, jo tenia les tres tines i havia d'anar fent pues, diferents proporcions. Saps? De la tina, ho pues, agafo un 25%. De la tina, dos, un 25 més i de l'altre, un 50. I vas canviant les proporcions i el que t'agradi més... I t'has d'imaginar el producte final perquè això és un vi en rama, que es diu que és un vi acabat de fermentar, que, no, que encara ha de precipitar tot el, totes les partícules en suspensió que hi ha, està tèrbol... Vale, vale, vale, vale. Però això, clar, tu això te'l veuràs... I llavors quan al mercat l'any que ve? Clar, el, comós, el nostre vi és comós, per començar, primer, has de fer el copatge, vale? llavors un cop tens el copatge fet i afegeixes llevats i sucre en una ampolla, tapes i nosaltres el deixem mínim 18 mesos. I allà fermenta. Va vale. Clar, o sigui, el producte que tu, que tu tastes a l'hora de fer els copatges no és el mateix que al cap de 18 no, no. mesos. Clar, clar, clar. Encara que no hi hagi gas, eh? El vi es va assentant, va madurant, es va arrodonint... Llavors has d'anar com Però, amb bueno, una amb visió de futur. l'experiència, no? Amb l'experiència dels anys i de dir, vale, això eh, ha quedat així. Coneixes les així. varietats, coneixes les teves vinyes, clar, clar, vull dir, coneixes clar. com treballes, llavors... Mm, és a base d'anys, no? Sí. Perquè tu ara estàs fent el copatge aquest, mm. quan tardes a fer tot aquest això, aquest procés. El copatge? Sí. O sigui, triar les proporcions de cada tina. Sí. O sigui, depèn, depèn del si et convéns o no el primer que fas. Ah, jo no o sigui, em quedo vas, amb el primer que faig. Vas provant? Sí. Ah, va. Vale, I en funció vale. de la quantitat que tinguis, també. Vale, o sigui, no és només fer una vegada el copatge. O sigui, és. No, tu vas variant les proporcions. Vale. Fas una proporció. Uf, aquí li noto massa el xarelo. Doncs pues canviem. I Uf, no... aquí, vale. aquest, ara se m'ha se'm acaba molt ràpid i a això la boca. ho fas per tenir aquell o sigui, una ma, un, un vi en concret sí o sigui, anem a buscar la Quica la Quica és d'una vinya ah, o sigui, la vale. Quica, només agafo la vinya davant de casa anem i faig la Quica, vale. això parla escumós anem a fer el murri no, tampoc? Hòstia, no. No. no és un escumós el murri? sí, però és un ancestral que fem d'una vinya també. Vale, però o sigui, nosaltres fer... els vins tranquils els fem tots d'una vinya vale, d'una vinya surt el vi cada vinya té el seu vi sí i aquí no has de fer copatge, aquí és el que surt. No, exacte. Vale. Llavors, al Cava Morral. A l'Escumós, sí. Escomos. Que l'altre dia vaig veure el foraster sí, sí, i vam parlar d'Escumós. On van anar? Al Montmell, al Baix Penedès. Doncs allà és A Aquell bar que van anar, sí. Eh, diuen escomos. que és Escomós perquè sí. no, sé què, no sé què, vaig pensar sí. tu, mira, un altre lloc com diuen Escomós. Doncs vull fer l'Escumós Morral, doncs mm -hmm. pues has de fer el copatge. Exacte vale. i llavors ocupatge tu em... perquè quedi com el de l'any passat clar, tu al final Corregeix has de tenir un, si equivoco, estil, eh? un estil d'events, vins... estil... has de tenir una línia d'aquest si producte vols el de l'any passat, mm -hmm. has d'anar fent la teva cata, la teva ocupatge ah, el teu... fins que dics, va, aquest és el definitiu ah, exacte. papa, mama, creieu-me que és ara aquest, <ríe> bueno. i ells confien en tu no? perquè tu, ets tu qui ho fas això bé, bueno, fem una mica entre els tres, entre els tres. perquè al final com més persones el tastin més... Mm. Més culpables ja. No. <laughs> també. No, De que sigui no. un trull al final. No, sempre els hi surt. Bueno, no, increïble. però més, més... Com es diu això, coi? Bueno, clar, clar, més, més opinions. També, ara, més no? opinions tens. Clar, clar, tot, com tot Al final, un panell de cata, o sigui, per decidir les D.O.s per decidir si un vi entre la D.O. o no, són, jo què sé, X persones, moltes persones, que tant, perquè cadascú... Ah, clar, és clar. molt subjectiu, la cata. És molt artístic. Hm. Artístic. artístic. molt artístic. Molt artístic. Sí. molt sensorial. T'agrada o no t'agrada? Exacte. No, jo també penso la música... A veure, o t'agrada aquest estil o no t'agrada, t'agrada aquest musical o no t'agrada... Exacte. Jo tenia un profe que deia no hi ha música dolenta, hi ha, hi ha músics dolents. <laughs> ja I és que és així. Clar, és la mateixa com el vi. Clar, clar, clar. Bé, bueno, podríem dir que hi ha vi dolent. Vi dolent... Pa, o és la gent que, que ho fa. Que entens? Exacte. Clar, Vull dir, vale. clar. Jo et diria un vi de dos euros que a través del suar. amb la música no? Seria, ostia, aquella música no és que sigui dolenta, sinó que està mal interpretada, no? que està mal tocada. O sigui, jo puc tocar. Exacte. El piano malament sí. no? O sigui, no sé tocar el piano llavors seria com un vi dolent perquè l'han fet. Sí, sí. Gen que potser no en saben. No? o potser no en saben o no cuiden el producte o no, bueno, sí, el que sigui, el sí, que sigui sí, no entrarem sí. en, en no, no, no, debats d'aquests, però, però vale, vale, ara ho entenc, la... ara hem connectat és, no? que... sí. no? és curiós, eh? clar, clar, és subjectiu sí, sí, sí és sí. que al final pues molt bé, pues clar que sí molt bé, Mariona, sí, I, i què ens portaves aquesta setmana? Una recomanació ah, recomanació, va i però ja ens estem al febrer i es volia recomanar un calendari, però bueno... Un calendari? Què vol dir, recomanar Cal... un calendari? Un calendari... <ríe> Clar, és que... És es que, a veure, aquests, <ríe> de raro, aquests de pagès... Està de pagès, que no volia... Hi ha un llibre, vale, que treuen cada any, que es diu El calendari Lunar. Lunar. Lu Lunar, ah. de la lluna. <ríe> Lunar. Lunar. Lunar. Llavors, és un llibret petitonet, res, mig dit. I allà expliquen, doncs, quan cultivar les verdures de l'hort... Quan tallar la fusta, els molt, fusters... Eh? Cada, en funció quan de fer... la lluna, no? clar, clar, Hosti, Això que... ho molt bé el avi. És que és molt si, important la lluna, si eh? Si talles el cabell sí, amb lluna creixent, et creixerà més ràpid. Això també ho ja diu. Sí? Quan tallar-te el cabell en funció de com el vulguis, mm. I com tallar-te les ungles... Mm. Curiós, no? I no, m'encanta. Jo... A et diu les verdures de temporada perquè, clar, ara no menjarem cireres, saps? O, I on podem aconseguir aquestes? Això les llibreries o els quioscos el venen. Carandari Lunar. Sí, sí, és un llibret petit unet. Molt petit onet. Potser és dina... Com, com això? Dina 3, és això? Això, sí, o dina 5. No, dina 3 ah, és... Ah, dina 5. és gros. Exacte, dina 3 és, és, gros. <ríe> dina, dina 3 dina és gros, dina 5 és... Sí, aquestes coses, eh? De la... <ríe> Quin lío, és no? És... A mi parlen de mi. <ríe> A mi no ja, parles gràcies. altres coses. Recupatges. <ríe> Doncs que bé, i ens recomanes és això? És interessant, sí. Ens recomanes sí, que comprem final... un calendari mm. Llu... llunar? L lunar. Com mm. eh? català és lunar? És lunar. Estàs segura, Pásala, eh? Català correcte. Quasi segura. Passa-l'eh. segura. Lunar, llunàtic. Crec que llunar és, està, està mal dit. Dale, lunar. Doncs, ei... Hey. No se'n parli més, ara mateix mm. entro a internet a veure on puc, a, a quina llibreria en trobaria. És molt interessant, de veritat. Fantàstic. Doncs jo et porto... Va. Jo avui t'havia d'explicar la pentatònica. Això. La... Seria molt breu, vale perquè no tampoc vull fer aquí una classe magistral de la pentatònica, perquè primerament no t'ho sabria explicar magistralment, perquè... Bé, bueno, jo quan, quan... Sort que no sóc professor, eh, perquè pobres alumnes, eh. Sí, jo ho dono a fer. Va, vale, fantàstic, doncs. Vale. No. És que pentatònica, penta, vol dir cinc. Per sí? tant, vol dir que té cinc notes. Val. Vale? Eh... Era allò de les negres, oi? Correcte. I ara ja, no... ara... Ara ja m'he ficat amb, el... amb, la... amb la paraula en si, que, eh, que ara no sé, la toni... o sigui, pentatònica, no sé si és que són cinc tons, però entre ells no hi ha... Bé, bueno, el que sí que no hi han són semitons. Vale? Ara t'explico. Una escala major, que és l'escala per excel·lència la que coneixem, que és la de do a do, o sigui, totes les notes blanques del piano, mm. de do a do, sí. és una escala major. Vale. Vale? I en una escala major... Uh, Tots són tons, excepte dos. O sigui, els salts entre notes són tons. Un dia, un any, algun friki va dir ara mm, ficarem la música d'aquesta manera. La música occidental... Vale. Si te'n vas a l Índia és diferent. Però ah, la, sí? sí? perquè ja hi, ha croma, ja hi ha cromes allà, no és ben bé tonal com la coneixem nosaltres. O sigui, la música occidental està mm -hmm. basada en les 88 notes del piano vale. i, i es construeixen per semitons. 12 semitons. Vale? O sigui, això són 12 semitons i està construït així. Però, evidentment, entre semitons també hi ha músic. O sigui, també hi ha, hi ha un so. L'únic que la nostra oïda no li no l'identifica li o, o si l'identifica diria, ui, està desafinat. O serien cromes. I com se sent, això? Clar, no, no se sent. És a dir... era per explicar-t'hi això, hòstia, yeah. quin exercici, eh? Un professor, aquí. Va. És a dir, Va, la música està construït... O sigui, la música... O si sigui, Jo puc fer un glissando, ara no ho puc fer amb un Hem piano. Què un glissando? Vale, un glissando és que passes per totes les notes. Adequats. Exacte. Ade. Vale. Ade. Vale? Però clar, jo he tocat notes amb construcció amb la, amb la música tonal occidental, que està construïda per semitons. Vale. Que, que tenen unes distàncies entre ells en funció dels harmònics... Bé, bueno, és una moguda, ¿vale? d'acord? I un any algun friki estudiós i matemàtic, perquè les, la música va molt lligada a la matemàtica, doncs va dir vale, «Volem fer instruments, i els instruments que fan sons han d'estar matematitzats perquè facin aquell so». Bueno, clara distàncies, als Clar, colors i no sé què. I llavors, doncs, l'evolució musical, l'evolució del cant i l'evolució de, perquè hi ha tribus hi ha gent que canta, que no que canta i que són cants culturals que no són diatònics ni, ni tonals, estan perllà amb, amb amb cromatismes entre entre els nostres semitons, occidentalment parlar, si tens basà, jo que sé, amb tribus d'Indonècia, per exemple, mm -hmm. que tinguin els seus càntics, no té per què coincidir amb una escala major de do, entens. Vale, vale, vale. vale molt vale. possiblement eh, aquestes, aquests dotze semitons, aquesta eh, escala, eh, o la música occidental, encaixa molt amb la música eh, bueno, clar, occidental, que és bàsicament la mundial, bueno, perquè ens mirem el malic sempre, els occidentals, ja saps, eh? Europa, Estats Units i tal. Però, ja et dic el, a la, la Indonèsia segur que tenen altres escales i altres sonoritats i que un piano potser no pot ni, ni tocar. Yeah. i a l Índia passa perquè tenen la seva música. Eh? És tot un món, eh, la música Índia. Hi ritmes i cosesries bueno, sí, eh? sí, sí, sí. molt heavy. Però bon. jo ho sabhauria identificat com a diferent d'aquí. Tu diries: això és música índia però tu jo et dic toca'm això al piano i no pod o sigui. No, no et sé trobar la nota. No podries acostar-te? Per sonoritat, per, sí. però, no, però no és aquella nota, no és aquella tonalitat. I com no la Perquè tenen instruments fets diferent. Ah, saps? I és cultural, tot això, també. Vale. Total, la pentatònica. La pentatònica. <laughs> són cinc notes, i de l'escala major, que són set, són mm -hmm. totes les blanques, ni traiem dos, que són el sí i el fa. Per què traiem aquestes dos? Perquè de de mi a fa hi ha mig to, i de sí si a do hi ha mig to. Traiem els mig tons i que ens queda tot to. Llavors, ara tocaré les negres perquè estic com d'esquena aquí al piano i em veu una mica d'allò. I espera un moment, perquè jo tenia aquí un, un piano que t'he ficat per, per començar a gravar. I a veure si es grava i així queda gravat bé, saps? Ara sí, aquí tenim gravat, d'acord? Doncs jo si sí toco totes les negres del piano, que és mm -hmm. la pentatònica de fa sostingut, com et vaig dir, mm -hmm. per col·locació, perquè queda així, jo què sé. No hi ha cap semitó. No, no sona això. Ah, ah. Bé, bueno, tu pots, pots escoltar la diferència, no? Sí, crec que sí. És, és, és, és totalment diferent perquè són notes diferents i perquè la distància entre les notes és diferent. D'acord. Vale. Llavors, tot això que estic teoritzant mm? ve després de la música. En el fons els teòrics venen després, o sigui l'escala pentatònica ve de l'Àfrica, es creu o això és el que jo recordo wow. ve de l'Àfrica perquè cantaven així amb aquesta, vale. amb, amb, amb aquesta distància entre les notes, ells vocalment cantaven així, així. llavors pues, algú va teoritzar i, i, i quan es va ficar a l'escala diatònica, pues, això resulta que sona així, és la pentatònica ¿vale? mm. però ve de com de, tot ve després, tot ja, ja, ja Uh, fins que es construeixen els instruments i a partir dels instruments comences a composar música amb aquella construcció d'aquell instrument. Clar, clar. Però clar, la veu no té, no té notes. Jo, puc, jo yeah. puc cantar la nota que hi ha entremig de totes aquestes... La nota que hi ha entremig d'aquestes dos, podríem arribar-la a cantar. Perquè la veu és un glissando absolut. Pot, anar, pot fer si totes les notes. Exacte. Com els d’acorda també. Quan tu fas un moment de corda, Tu passes per tot arreu. No, no és com un piano que està marcat. Yeah. Saps què vull dir? Que et, et limita. Una trompeta? No, un trombó. Un, un trombó, per exemple, no? molt bé. Sí, sí, un trombó. Pfft, ja De passar eh? per totes les notes i pots anar a buscar... Clar, Però què passa? Que nosaltres hem, portem tota la vida escoltant unes melodies, una construcció des de Mozart perquè per dir que és la primera música que està escrita i que guardem, com la clàssica el barroc, tot això està construït d'una manera llavors el nostre bagatge sonor la nostra memòria sonora doncs pues va cap aquí i quan tu escoltes alguna fora doncs pues et sona raro clar ¿vale? i llavors passa quan te'n vas amb cultures diferents i tal. Clar. llavors jo ara vull fer vull que t'aixequis Mariona i que fem la, faré de, de profe Mateu ¿vale? I, aixeca't i però on vaig? vine, vine, vine aquí que, que farem un exercici molt divertit que jo els hi feia els meus alumnes mira, jo ara et faré una base ¿vale? i tu toca només les, les notes negres com tu vulguis, amb la, amb la mà, amb el dit aquest. D'on a on? D'aquí, aquí? Totes les negres, les que vulguis, de ah, tot el sí, piano. Vull. Mira, agafa la meitat del piano i jo tocaré aquesta meitat, d'acord? Vale? I, I va, comencem, ja veuràs, sonarà puta de puta mare. Lo que tu vulguis. I el tempo que jo vulgui. El tempo que tu vulguis, jo et faré una base i tu toca aquest, aquest rod i, evidentment, és perquè veiguis que sona bé. Ah, vale, vale. Acaguaé. Vale? Ah, Acaguaé. És llibert, eh? <ríe> Ai, m'està bé, molta gràcia, això. Què et sembla? És divertit, no? M'envolicaré amb aquest carrer. Bueno, ja està, aquí la masterclass de la pentatònica. Eh, Matiu, m'ha agradat molt aquest exercici. Jo és el que feia fer amb els nanos, només els feia I tu feies de profe amb nens? Jo quan era profe que m'havia de guanyar les garrofes per pagar-me l'habitació a Barcelona. Clar, la carrera era molt cara, el pis era molt car. car. I ara, per sort, doncs, bueno, faig el que m'agrada, que és tocar. I, i Però, bueno, ensenyar sempre està bé, perquè quan ensenyes uh -huh. aprens, eh, sobretot. Perquè, mira, no sabia explicar d'ara ara com... <ríe> Llavors has de pensar molt eh, per explicar bé. Un Uf. bon profe és un bon Uf. músic, sempre. Um... Uh. Sí, sí, és veritat. Llavors, has vist que sona bé? Sí, sí, sí. Curiós, eh? Vale, jo jo aquest... no tinc ni idea, eh? Veus? Totes les negres, Au, ja està. I Llavors... tu què tocaves, però? Jo tocava... Uh... Planques o negres, o tot? Jo tocava negres, per què? Perquè... Ah, però feia corts. Feia com la, vale. els acords d'aquesta escala que sabia que encaixaven amb les notes que tu tocaves. Vale. No era la millor progressió, perquè jo estava aquí fent el panoli, però però has vist que sonava bé, perquè sí, sí. la pentatònica, al pues, no haver aquesta dissonàncies d'aquestes dues notes... El semito aquest, no? Eh, la majoria de les notes, pues, sonorament... Queden bé. Cacen. I tu les fas servir molt, aquestes Aquesta notes? escala és la escala per excel·lència de la improvisació de la música moderna. Tots els guitarristes, tota la música rock, pop improvisen, es mouen amb, amb l'escala pentatònica com a referència. Després marxen, eh? Marxen de l'escala pentatònica i se'n van a altres escales per buscar sonoritats diferents. Vale. Però aquesta és la base del blues, la base del rock, la base vale. del jazz. De fet, bueno, el jazz té moltes escales i podríem estar parlant aquí moltes hores, però, però és com... Vull dir que és com la... per mi, eh, també, perquè això ara vindrà un altre expert i et dirà una altra cosa, però yeah. però per mi és una de les coses elementals, la pentatònica i que a més a més que et solventa molt bé. <laughs> perquè et sona bé. I a Bruna la fa servir. Està sempre està allà. És va algo que de Bruna que sortir això. Ostres, però Bruna no improviso. Clara, ah, de improvisació. Clar, parlo d'improvisa, o sigui. Que ah, composes di... un altre tema. No, també, és a dir, ehm um... Mm, mm, mm. Vale, sí, sí, l'he trobat sí? L'he trobat, ah, crec que el Bonanit la cançó del Bonanit és una composició que podria ser una escala pentatònica Ah, sí, vale. tots són negres, eh, que toques Bueno, ara estava tocant en rep, clar, però faig el tererop. Aquesta no seria de l'escala pentatònica però sí que em baso molt amb, amb aquesta melodia Fixa't estic pràcticament tocant la pantatònica que seria aquesta. Sí. És bà, bàsicament sona tradicional, sona folklòric, sí, sí, no? Sí, sí, sí. Llavors, doncs, per composar, eh, és cert que quan jo, quan composo les meves cançons, doncs les canto. Vale? I llavors les perfecciono al piano. Busco riquesa melòdica al piano. Però el natural és cantar. I el que em surt natural de cantar és bàsicament pentatònic, perquè estic influenciat, major perquè estic influenciat, yeah. bueno, però no faig coses molt rares, perquè tampoc he estudiat jazz a muerte, com per fer coses molt rares que yeah. em surtin de natural. Hi ha gent que segurament li surtin de natural i llavors la composició serà per ell aquell tipus de sonor. Clar, clar. Clar, clar. Però per mi aquestes cançons més poc, més que a mi m'agraden i que per mi em transmeten el missatge que vull, doncs estan orientats amb aquesta escala i després doncs, els hi dono un punt de riquesa marxant, cap a les escales doncs, majors, menors, harmòniques, el que sigui. A llavors et mous. Ah, això mateix. Ah, és però però és veritat que la pentatònica et dona un, un punt de base i, i també de bona sonoritat de, de, de que funciona, de que clar, és cantàbile. I quan és cantàbile, la gent recorda la melodia. I quan la gent recorda la melodia, és la cançó és un èxit. Clar, la gent perquè... surt del teatre cantant. Clar. I llavors, doncs, aquí està la clau. No no són, o sigui, en el fons jo penso que les cançons de Bruno no són fàcils de cantar, però com que estan construïdes de baix a dalt tenen patrons que et fan que sigui de fàcil recordar. I llavors amb una escoltada pots acabar cantant-la. Memòries, per exemple. Sí, sí, Memòries. L'escoltes tranquil·lament, eh? I canta... Perquè, bueno, a part de que llavors utilitzes a recursos com la repetició, la tornada, no. tot això, no? Bé, bueno, ja farem una, una màster de, de composició, això. que d'això puc dir que algú ho sé. Home, home, poses cançons... Però perquè jo n'he fet, fet molt, eh, si no, tampoc. Estupendes. En fi, estimada meva, um, ho deixem per avui? va. Com estàs? Estàs, uh, estàs, estàs? Ja estàs calmat una mica has vingut allà amb l'estrès. He vingut amb, amb revolucionada per mi al set. Bé, fantàstic. Va, ja està, ja re, està. Um, moltes gràcies, una setmana més. Ens veiem la setmana que ve. Ens veiem la setmana que ve. I em, ja em portaràs alguna cosa. Sí, ja. Algú. Algú, algú. <ríe> I jo també em penso en No sé, potser sí, no recomano sí. alguna també. Vale? Vale, meravellós. Doncs no, no, va, uh, que vagi molt bé, Mariona. Igualment, Mateo. Adeu. Adeu. Adeu.